Kapittel 32 Det ord som kom til Jeremia fra Jehova i Sidkiahs Judas konges 10 år, det vil si Nebukadressars 18. år. Og på den tiden beleiret Babylons konges militære styrker Jerusalem, og profeten Jeremia var innesperret i vaktgården som er i Judas konges hus. For Sidkiah, Judas konge, hadde sperret ham innen og sagt, «Hvorfor profeterer du og sier», «Dette er hva Jehova har sagt. Se, jeg gir denne byen i Babylons konges hånd, og han skal sannelig innta den. Og Sidkia selv, Judas konge, skal ikke slippe unna kalderenes hånd, for han skal med sikkerhet bli overgitt i Babylons konges hånd, og hans munn skal virkelig tale med dennes mun og hans øyne skal se dennes øyne. Og til Babylon skal han føre Sidkia.» og der skal han forbli inntil jeg vender min oppmerksomhet mot ham, lyder Jehovas utsang. Selv om dere fortsetter å føre krig mot kalderne, skal dere ikke lykkes. Og Jeremia sa så. Jehovas ord er kommet til mig og det lyder. Se, Hanamel, din farbror, Shalom, sønn, kommer inn til deg og sier, kjøp dig den mark som jeg har i Anatot, for gjenkjøpsretten tilhører dig, så du kan kjøpe den. Etter en tid kom Hanamel, min farbrors sønn, inn til meg i i samsvar med Jehovas ord, og han sa så til mig. «Jeg ber deg, kjøp den mark som jeg har i Anatott, som ligger i Benjaminlandet, for arvelodsretten er din, og gjenkjøpsretten er din. Kjøp dig den.» Da visste jeg at det var Jehovas ord. Dermed gikk jeg i gang med å kjøpe av Hanamel, min farbrors sønn, den marken som var i Anatott og jeg begynte å veie opp pengene til ham, sju sekel og ti sølvstykker. Så skrev jeg det i en kontrakt og satte seile på, og tog vittner i det jeg tog til å veie pengene på vekten. Deretter tog jeg kjøpekontrakten, den som var forseilet i samsvar med budet og forordningene, og den som var åpen. Og jeg ga så kjøpekontrakten til Baruk, sønn av Neria, Masseas sønn, for øynene på Hanamel, min farbrors sønn, og for øynene på vittnerne, de som hadde skrevet i kjøpekontrakten, for øynene på alle de jødene som satt i vaktkåren. Jeg ga nå Baruk en befaling for deres øyne i det jeg sa. Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Når du tar disse kontraktene, denne kjøpekontrakten, ja, den som er forseilet, og den andre kontrakten som er åpen, da skal du legge dem i et leirkar for at de kan holde sig i mange dager. For dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Hus og marker og vingårder skal igjen bli kjøpt i dette landet. Og jeg begynte å be til Jehova etter at jeg hadde gitt kjøpekontrakten til Baruk, Nerias sønn, i det jeg sa. «Akk, Herre Jehova! Se, du er den som har dannet himmelene og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm.» Ingenting er for underfullt for dig. den som viser kjærlig godhet mot tusener og betaler fedrenes misgjerning tilbake i deres sønners barm etter dem. Den sanne Gud, den store, den veldige, som har navnet herstyrkenes Jehova. Stor i råd og rik på Du duvis øynene er åpne over alle menneskesønnenes veier, for å gi hver enkelt etter hans veier og etter frukten av hans gjerninger du som har gjort tegn og mirakler i Egypts land til denne dag, og i Israel og blant menneskene, for at du skulle gjøre dig selv ett navn, som på denne dag. Och du gikk i gang med å føre ditt folk Israel ut av Egypts land, ved tegn og ved mirakler, og med sterk hånd og med utrakt arm, og med stor, fryktinnyttende makt. Med tiden ga du dem dette landet, som du hadde sverget overfor deres forfedre at du skulle gi dem, et land som flyter med melk og honning. Og de begynte å komme in og ta det i eie, men de adlød ikke din røst, og i din lov vandret de ikke. Alt det som du befalte dem å gjøre, det gjorde de ikke, og derfor lot du all denne ulykket ramme dem. Se, med beleiringsvoller er de kommet til byen for å inta den, og byen skal sannelig bli gitt i kalderenes hånd. De som kjemper mot den, «på grunn av sverde og hungersnøden og pesten, og det du har sagt har skjedd, og her ser du det. Likevel har du selv sagt til mig suverene Herre Jehova, «Kjøp dig marken for penger og ta vittner, enda byen skal bli gitt i kalderenes hånd.» Da kom Jehovas ord til Jeremia, og det lød, «Her er jeg, Jehova, alt kjødskud.» «Er det noe som helst som er for underfull for mig. «Derfor, dette er hva Jehova har sagt. Se, jeg gir denne byen i kalderenes hånd, og i Nebukadressars, Babylons konges hånd, og han skal inta den. Og kalderne som kjemper mot denne byen skal komme in og sette denne byen i brand med ill, og de skal brenne ned den og husene, hvor de på takene har frambrakt offerøyk for Baal, «Og utøst drikkeoffre for andre guder for å krenke meg?» «For Israels sønner og judas sønner har vist seg å være slike som bare har gjort det som er ondt i mine øyne, fra sin ungdom av. For Israels sønner likefrem krenker meg ved sine hennes verk», lyder Jehovas utsang. «For denne byen har...» fra den dagen da de byggde den, og helt fram til denne dag, visst at den ikke er noe annet en årsak til vrede hos meg, og en årsak til voldsom harme hos meg, slik at jeg må støte den bort fra mitt ansikt, på grund av all den ondskap som Israels sønner og Judas sønner har gjort för å kränke mig. Di, de, deres konger, deres fyrster, deres prester och deres profeter, og Judas menn og Jerusalems innbyggere og de fortsatte å vende ryggen til meg, ikke ansikte. Selv om en underviste dem, ja, stod tidlig opp og underviste, var det likevel ingen av dem som lyttet for å ta imot tykt. Og de ga sig til å sette sine avskyligheter i det huset som mitt navn er blitt nevnt over, for å besmitte det. Dessuten bygde de offerhavene for Baal, de som er i Hinnoms sønsdal, for å la sine sønner og sine døtre gå gjennom illen for Molekk, noe jeg ikke hadde befalt dem, og det var heller ikke oppkommet i mitt hjerte at de skulle gjøre denne ved det styggelighet for å få juda til å synde. Og nå, derfor, dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt om denne byen, som dere sier med sikkerhet skal bli gitt i Babylons konges hånd ved sverde og ved hungersnøden og ved pesten. «Se, jeg samler dem fra alle de landene som jeg kommer til å ha drevet dem bort til i min vrede og i mitt raseri og i stor harme, og jeg vil føre dem tilbake til dette sted og la dem bo trygt. Og de skal sannelig bli mitt folk, og jeg skal bli deres Gud. Og jeg vil gi dem ett hjerte og en vei, for at de alltid skal frykte mig til beste for dem og for dere sønner etter dem.» Og med dem vil jeg slutte en pakt som varer til tid, om at jeg ikke skal vike tilbake og slutte å være bak dem for å gjøre godt mot dem. Og frykten for meg skal jeg legge i deres hjerte, for at de ikke skal vende seg bort fra meg. Og jeg vil juble over dem for å gjøre godt mot dem, og jeg vil plante dem i dette landet i samferdighet av hele mitt hjerte og av hele min sjel. For dette er hva Jehova har sagt. Liksom jeg har ført hele denne store ulykket over dette folket, slik fører jeg over dem alt det gode som jeg taler om dem. Og det skal visselig bli kjøpt marker i dette landet, som dere kommer til å si dette om. Det er en ødselig ødemark, uten mennesker og husdyr. Det er blitt gitt i kalderenes hånd. For penger skal folk kjøpe marker, og de skal skrive i kontrakten og forseile den og ta vitner i Benjamin Benjaminlandet og i Jerusalems ommein, og i byene i Juda, og i byene i fjellområdet, og i byene i Lavlandet, og i byene i Sør. For jeg skal føre deres fangene tilbake, lyder Jehovas utsang.